Nem! fogom maga. zokon benné? Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. nem. Nem! Keifel Jancsi! Elég! Kiala Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kínlódik itt! Ma 2020. március 30-a van és hétfő, a pontos idő egy perccel múlt reggel 4 ez a Kefej minden, amit az aznapról tudni kell. A hallgatók, a tévénézők és Fiala János közös 14 éven aluliaknak nem, felette és csak igen korlátozott mértében ajánlott műsora, a földi felszínen a 87.6-on, meglehetősen érdekes módon hallható, itt hallható, ott nem hallható, ami az internetet illeti, ott nagy valószínűséggel halható, és a Spirit TV-n immáron harmadik hete látható. Az ATV jó voltából, úgyhogy mindenki, akinél van spirit TV, szóljon a szomszédjának, hogy van egy elvetemült pasas, aki eddig csak a rádión keresztül hirdette az igét. A szó átvitt de immáron a tévén keresztül is teszi. Minden reggel hétfőtől péntekig nagyjából 7 óra 10 és nagyjából 3-9 között. A visorszámtal alcíméből az egyikben azt mondja a műsorvezető, hogy benne van a műsorában mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, azt állítja a tévedés minimális és maximális kockázata között, hogy szétválasztja a fontos, a fontos talantól, és mond közben mindenféle egyéb érdekességeket is. az szerkesztés folyik. Az elérhetőségem 061 877, 0877, aki a TV néző előnyben van, mert ő látja is ezt a telefonszámot. Én nagyjából 8 óra után kezdem hirdetni az igét, még egyszer az igét idézőjeles értelemben. Elmondom mindazt, amit az elmúlt napokban gondoltam a világról, és úgy gondoltam, vagy úgy véltem, hogy ma reggel majd megosztom önökkel. Mindezt azért teszem 8 óra után, mert a rádióműsorom hallgatottsági szokásai koronavírus idején. Kijárási korlátozáskor megváltoztak, és akik eddig 7 és 8 óra között hallgattak, azok most inkább 8 és 9 óra között hallgatnak. 061-877-0877 Тіратен дата I flew in from Miami Beach, BOAC Didn't get to bed last night All the way the paper bag was on my knee and I had a dreadful flight I'm back in USSR Don't know how lucky you are, boy! Back in the US, back in the US, back in the USSR! Well, the Ukraine girls really knock me out They leave the West behind Moscow girls make me scream and shout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 Let me hear your valor like bring it out. Come and keep your comrade warm. I'm back in the USSR. Don't know how lucky you are, boy. Back in U.S. Back in U.S. Back in the US, USSR. Még egyszer jó reggelt! A 2020. március 30-a és hétfő van. A pontos idő 6 perccel múlt reggel 48. Ez a Kejfe minden, amit azaznapról tudni kell vagy érdemes. A hallgatók, a tévénézők és fiala János korhatáros 14 éve alljaknak nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora, amely imáron harmadik hete a Spirit TV-n is fogható, és ezáltal a műsorban való bekapcsolódási lehetőségek elvileg jelentősen megnőttek, már mennyiben egyáltalán a nézők tisztában vannak azzal, hogy ilyen módon is hallgathatják a Kejfejancsit, amely 2020 októberétől létezik, azt követően, hogy elhagytam a Magyar Rádiót. Ma 2020. március 30-a hétfő van, a pontos idő 6 perccel reggel 4 borult ég fenn a hegyekben, ahonnan én jövök ott 2 fok van, itt lent a sikságon 4 fok van, gondolom meg lesz a kétszerese, talán a háromszorosa az kevésbé valószínű, napközben az Alpok alján akár havazás is várható. Mindazt, amit a világról gondolok és megosztani szeretném Önökkel, nagyjából egy hárnyed óra múlva teszem meg. Addig állok az Önök rendelkezésére 061-877-0877 az ég a világám bármilyen témában. Jó reggelt! Halló! Viszont hallásra! Csinálhatunk egyébként egy telefontesztet, mert elvileg ennek a telefonnak hangzania kellett volna, vagy hallatszódnia. Jó reggelt! Jó reggelt, Jó reggelt kívánok! A rádióműsorhoz szeretnék hozzászolni. is mit szól hozzá egy rádióműsorhoz, mert az égény adta világán nem hangzott el még semmi? Ö azt szeretném, hogy igazán engem nagyon-nagyon meglepett, hogy interaktív lett a, a műsor. Én Elnézést, ez, ez világ életében az volt. Tehát arra szeretném Önt kérni, hogy olyasmihez szóljon hozzá, amihez érdemes. Ezek szerint Ön ezt a soha sohasem hallgatta, sohasem nézte, ez nem baj, de nem mondjon csacskaságokat. Mondja el, hogy mit szeretne, mert azon ne lepődjön meg, ami ide tova tovább húsz éve van. Ö én ma reggel láttam az ATV-n a reklámot, hogy az ATV spiriten is lehet... Na, no, most magában... hogy leadták. Na, megemberelték magukat. Figyelek, e ezek szerint ön még a büdös életben nem hallott Kejfejancsit, most először találkozik vele. Nem hallottam Kejfejancsit, igaz, hogy nem minden nap, viszont ezt nem tudtam, hogy lehet most már nézni is. És egyben átkapcsoltam a spiritre... De ez tökéletesen tette a reggeli starttól kérjünk elnézést Hogyha végül is nézők nélkül maradnak, hát akkor vessenek magukra Miben állhatok a szolgálatára, drága uram? Semmi, én csak ennyit szerettem volna Ennyi. mondani Hogy nagyon-nagyon Ö... örülök, hogy ennyivel hát, is művő Fejezetten örülök annak, hogy örömet tudtam önnek okozni Végül is ábrázatom láttán, azért nem mindenki ragadtatja el magát ilyen mértékben Szívből örülök mindent elkövetek az elkövetkezendő percek tucatjaiban, hogy ez az érzése megmaradjon, sőt, fokozódjon. És jött a doktor. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, kívánok! lakatos István vagyok, csak üdvözölni szeretném a tévénézőket, és javaslom nekik, hogy minél inkább mondják meg a többiek is, hogy kapcsoljanak át az ATV fényre ami a marketinget illeti és a reklámot magad, uram, ha szolgád nincs. Én az így egyat a világán semmivel nem fogok előállni 8 óráig, úgyhogy én itt egy befogadó alkat vagyok ma reggel. 8 óra után aztán kinyitom a számot, szerintem abban sok köszönet nem lesz, de egészen 8 óráig, és az több mint fél óra, roppant kíváncsi vagyok arra, hogy akarnak-e bármiről is beszélgetni egymással, velem, akivel akarnak. Zene van, unatkozni nem fogunk. Zene, csak a zene, a zene. Valaki tudna annak érdekében tenni, hogy a Húzza ki ezt a frissítést a listáról című feliratot ne ássam. Az ön beállításait a szervezet kezeli. Milyen szervezet, nem tudom, emlékeztesse holna. Ezt fogom ide, így. Nagyon jó, megszüntettem. Ma már a telefonom is felajánlott egy szoftver frissítést, arra is azt mondta, hogy később. Én magam vagyok, Pató Pál úr. 061-877-0877, ma 2020 március 30-án, hétfőn 3 perccel 31-8 előtt, meg még 15 perc, bármilyen témában. Jó reggelt! Jó reggelt, Visnyai Ilona vagyok. háló. Ön egy nagyon ritka valaki, mert bemutatkozik. Ebben az országban ez nem általános. fialajános vagyok. Jó reggelt kívánok! Ö... Ha lehalkítja a rádiót, hogy a tévét, folyamatosabban fogunk tudni beszélgetni, mint ezekben a kezdeti pillanatokban. Hát, hát. Igen, akkor lehalkítottuk. Én... Kijeltem február 23 és március 1 között, március 1 jöttünk haza Olaszországból, Trentinóból. Uh -huh. Ott egészen pontosan tudtam, hogy nem vagyunk fertőzött területen, és azt is, hogy melyek a fertőzött területek itt nálunk, ezt nem lehet tudni. És honnan tudta? A tévéből. Egyből, egyből este megjelentek a tévében a jelzések, hogy Milánok környékén melyik kis település zárták le, Velence környékén, hogy most mi lesz a velencei fesztivállal. Egészen precízen, pontosan foglalkoztak olaszországban ezzel. És hiányolja, hogy egy nálunk nincs így? Igen. Igen, ha Magyarországon sieltem volna Mátrában, akkor nem tudtam volna, hogy nem tudtam volna a munkahelyen, vagy bárhol mondani a barátoknak, hogy én nem fertőzött területről jöttem, szeretném, hogy csináljanak evelem velem egy, egy tesztet, vagy nem. A lányom az Bécsben dolgozik, őt Bécsben kiraktam, jelezte a munkahelyén, hogy trentinóból jöttünk, nem fertőzött területről, nincsen semmi ö, panaszunk, meg tünetünk, teljesen egészséges, mármint hogy ő merén hazajöttem Budapeste és akkor egy telefonos ügyfélszolgálatot kapott, ahol <gül> úgy elgondolkozott az illető, hogy most csináljanak a -e vele tesztet, vagy nem, mert úgy indok azért nincs egész határozott el, de azért akkor csináltak egy tesztet, Tehát eljött egy mentő, elvitték, csináltak egy tesztet, nagyon késő lett kész a test, mert gondolom, hogy nem volt csinete hátszerűen, de elnézést, kiderült, így hogy fél nyolc fél azért ezt meg tudnám mondani, hogy konkrétan mit szeretne mondani? Mert az elején még értettem, most már egyáltalán nem. Értem. Más a hozzáállás, az, hogy Olaszországban bevizsgáltak egy olyan embert, aki nem fertőzött területről jött. Nálunk más szokások vannak. Hát, ha ez szokásnak lehet mondani. A kendővé kötelező volt Az ajtók előtt legalább ötszáz gyerek szorongott A lányokat persze beengedték, de engem... Jó kívánok! kívánok! Fialaú, Farkos Mária vagyok. Azt szeretném kérdezni, véletlenül elmulasztottam szombaton megnézni a televízióban a műsorát, Tudina <tos> fáján. Az az azért ennél, ennél nagyobb baja sose és... legyen. Igen? De meg, te én szeretem nézni a Igen? személy sort. Igen, nagyon kedves. Tudja, hogy ismétlik valahol, mikor teszik fel a Google-ra? E, azt ma fogják föltenni. Tehát e, abból adódján, hogy élő műsor ma, ma, ma fönt lesz a hollapon. Estére már meg közben, Napközben, napközben meg szokott ez lenni. Nagyon szépen köszönöm, további jó <tos> Nagyon kedves, nagyon szépen köszönöm. Jó reggelt. reggelt. Fia úrra szeretnék egy kérdést feltenni. Ebben a műsorban, aki betelefonál és hall egy hangot, az Fiala úrral beszélget már, amennyiben én Fiala, fiala úr vagyok. Figyelek! Csapu Istán vagyok. Egy olyan kérdésem van, hogy mi lesz a kiskert tulajdonosokkal a lakhelye hagyási tilalom miatt? Tudnék, elgazosodik, tönkre mennek a növények. Most elmehetünk oda, rendet tehetünk, vagy sem? Hát nézze, én nem vagyok egy rendőr, de ahogy én kiveszem, az elmúlt napokban mindenki oda ment, ahova akart, leszámítva, ami a bevásárlást illeti, mert ott mindenkit szembesítettek annak függvényében, hogy hánykor ment bevásárlni, hogy elmúlt-e 65 éves vagy sem. Úgyhogy szerintem a kiskertjének nem kell kárt szenvednie abból adódóan, amely kijárási korlátozás van. Értem, hát nagyon köszönöm, hogy ön egy ilyen tanácsot ad, nem tudom, hogy, hát, hogy adok az ország után is szembesülök -e ezzel. Né Nézd, én nem találkoztam még olyan rendőrrel, aki megállított volna, hogy hova-hova, de amennyiben ezt megteszik, akkor mondhatja, hogy a fiala mondta, hogy ön nyugodtan elment. nem hiszem, hogy ez különösebben nagy hatást fog rájuk gyakorolni. Ha igen, akkor meg megvelem, mert ez biztos, hogy az öntudatomat emelni fogja, de ami az ésszerű korlátokat illeti, és hogy mi az ésszerű korlát, azt mindenki maga tudja, én ezt feltételezem. Nyugodtan elmehet a kiskertjébe, és megteheti azt, amit egyébként a kiskertje ilyenkor március végén megkíván. Nagyon szépen köszönöm, Fiala úr, és nézem a műsorait, mert nagyon szeretem. Nagyon köszönöm szépen, szépen köszönöm. Tulajdonképpen az egész koronavírus csak azért van, hogy engem nézzenek. Már nem hagynám előtt Úgy Úgyis hiányolták hogy régen énekeltünk Az a szombatesti lány Ha újra várna rám Nem hagynám előtt Talán, talán Bú. Itt elrontottam a szöveget nem állítanám, hogy ez a legacélosabb szerzeménye a hajdan volt ülés együttesnek, amely itt fonográf néven fut, de. Jó reggelt. reggelt! Jó reggelt, Szereték a Fiala úrral! De még egyszer mondom, aki ide betelefonál és meghall egy hangot, az maga a Fiala úrnak a hangja. Nem tudom kapcsolni a fiala urat, mert én vagyok. ha hallom a hangját, csak egy megjegyésem. Nem magát hallgassa. Azt mondjam, előre felhívom a figyelmét, hogy rövidesen elköszönököntünk. sokat. Ne énekeljen olyan sokat. Elnézést, annyit énekelek, amennyit szeretnék. Miért ne énekeljek? Csak nem tetszik az a stílusa, hogy énekelben nincs jó hangja. Hát ez van. És mi lenne, ha én azt mondanám, hogy nekem meg nem tetszik az ön hangja? Köszönöm, ennyi elég. Köszönöm, próba. Mikrofon próba. hiszen nem ezt akartam fölrakni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Filas Csilla vagyok. Figyelek, Fialajános vagyok. Ö, tegnap hallottam egy hírt, igen? amit szeretnék megosztani önmel, is esetleg a tévénézőkkel, hogy igen? tenyige, egy, én még soha nem hallottam erről a településről. Pedig van, ilyen, igen. igen? Ö, egy harmad osztályú futballcsapat pályázaton nyert, ha jól emlékszem, 120 millió forintot a, a futballpálya felújítására. És ennek a, ennek a futballcsapatnak az edzője, a egyben a polgármester is, illetve a polgármester egyben az edző, és ezt a pénzt visszakülték a kormánynak azzal, hogy fordítsák az egészségügyre. És ez nekem nagyon tetszett, és azóta is... Elnézés, nem hallom a válaszait, mert lehalkítottam a tévét. Apukám annak idején, amikor ő orvos volt, azt mondta, hogy sohaj csak, akkor mindig azt mondta, hogy sohaj csak, egészen addig, amíg ő nem mondja, hogy hagyjam abba. Miközben ön beszél, én nem reagálok egyfolytában, hogy igen, igen, nem, nem, nem, igen, talán. Most már befelhangosítottam a tévét, de egészen más megy. Jaj, idő időt, eltolással nézem a televíziót, elnézést kérek. Igen, kerek. igen. Bocsánat. Igen, itt van a történet. Igen, a történet így szól, azt mondja a már szatmár falu, a megyei hármas bajnokságban játszik otthoni meccseiket a penyigei döcögős gúj nevű pályán. Tavaly 130 millió forintot nyertek, tehát tavaly korszerűsítésre, például a talajcserére, labdavédő csütörtökre azonban a polgármester és a klub elnöke közös levélben írták meg Orbán Viktornak, hogy visszaküldik a már átutalt pénzt. A polgármester az RTL klubnak azt hogy bár nem ők döntik el, mi lesz a visszakapott milliók sorsa, de remélik, igen, igen, igen. Igen, ez egy nagyon-nagyon szép történet. Végül is csak ennyit szerettem volna megosztani. Nagyon szépen köszönöm. 061-877-0877, ez a kejfejáncsi elérhetősége, figyelek, ha van mire... Semmilyen kezdeményezést ne várjanak, tőlem, ez nagyjából majd 20 perc múlva megtörténik, most kizárólag azzal foglalkozom, amit témaként önök felszolgálnak itt a reggeli vísoromban, 9 perccel Reggel fél 8 után és nem száll. Ma 2020. március 30-a van, és hétfő, a pontos idő 9 percen múlott reggel fél 8. Ez a Keifej minden, amit az aznapról tudni kell. A tévénézők, a rádióhallgatók egyáltalán Magyarország lakosságának és Fiala Jánosnak közös agymenése. 14 éven a nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlva. Jó reggelt! Haló! Jó, Jó reggelt! Jó reggelt! kívánok Fiala oh, már megint urazom... Csak azért akartam fölhívni, Fekete Valéria vagyok. Azért akartam föl, hogy elmondjam, hogy ahol én lakom, ott nem engedik bezárni a vasúdvart. Tehát minden nap reggel nyolctól délután háromig nyitva van, ketteszével engedik be az embereket. Én hallgatom önt itthon, mert be vagyok zárva, és közben az Ausztráliában élő gyermekemmel beszélgetek az ipad Ezt szerettem volna önnek beszélni. Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt! A nyitószáma Emerson volt, és nap és valamikor a hétvégén futólag láttam egy Carl Palmerről szóló igen. cikket. Van valami aktualitása? Lemar igen, úgy volt, hogy az A38-on valamikor most lett volna a koncertje, és gondolom arról van szó, hogy valamikor majd visszatér. Ez a Jobbik hír, mert ilyenkor az szokott lenni, hogy igen, elhunyt, és erre emlékeztünk. De nem, azért a... mindenki nem hal meg, hát nem elég, hogy a trióból kette már meghaltak? Hát sok is, de a kor az me halad. Sajnos. Igen, de azért nem állítanám, hogy az Emerson Lékenpámerben mondjuk Emerson nagyon idős lett volna. Van valami morbid abban, ahogy elengedjük az embereket csak úgy. Greg Lake és Keith Emerson már odafönt zenélnek. Meg egyszer újra négem, Talán még visszajönnek meg Egyszer újra nékem Egy kis balatonféle depresszió Ez van. Vége már. már. Nem lesz Nem lesz új. Soha tán. Soha talán. Ez van, ezt kell szeretni. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Én szerintem nyugodtan énekelje, én is szoktam magamban. Valamikor március 9-e volt a születésnapom, mondjuk azt, hogy március 9-én, és akkor én hosszan énekeltem, de nem az volt a dolog lényeg, hogy énekeltem, hanem hogy olyan dalokat játszottam, amely ennek a közönségnek, legalábbis az akkorinak sok mindent jelentett, és nagyon bírták azt a műsort, és azt gondoltam, hogy végül is ezeket a dalokat most is be lehet vonzani ebbe a műsorba. Énekelhetünk én, ön, akárki. Jó reggel. koronavírus és nem koronavírus esetén esetében inkább ezt a műsort alapvetően az a jó hogyha úgy az élet tölti el és az életben előfordul hogy az ember darra fogad, fütyülni nem fogok már nem tudok Jó reggelt. Jó Önnek is Üdvözlöm, én uh, szeretném azt elmondani, hogy ezt az embert takarítsák, mert ő ott jó, mert ez borzalmas, ez iszonyat. De melyik ember? Jó, bocsánat. Hát ezt a Kesely De miért nézi? Hát, de muszáj valamit nézni. Muszáj valamit nézni, de, néz, de hát miért nem nézi mondjuk a Startot? Uh, nézem azt is. Nem, egyszerűen csak... Jó, de hova tegyük hát, ezt a fialát? Most mondja meg nekem őszintén, hova való ez a fiala? Haza, otthon. És otthon, hogyha hazamegy, akkor mit csináljon otthon egész nap? Hát, gondolja át. Gondolj hogy át hogy a mit? mit? Hát, hogy mit, mit tesz? Hogy... De önnek hát, alapvetően hogy mi hogy nem tetszik benne? De egyszerűen bolszak most. Nem, Jó, ugye ránéz és önnek mi jut róla az eszébe? Vagy kiengedik a majmot a ketrezből, vagy mégis mi a taja uh -huh. Ez, ez, ez így, ez korrekt ez volt. Ez uh -huh. volt a korrekt. Tehát, hogy szólni Ocs, kéne a Persányinak. Mi jó, minden jó. Jó. Uh -huh. jó reggelt. Jó reggelt. Figyelek. Jó reggelt. Az a is van egy új bálya a fantasztikus, de nem ezt akartam mondani, hanem, hogy tényleg gondolkozom majd, és most ez nem egy ilyen árságon tudok, hogy mi a szözt csinálhatnak a a kórházakban. Azt mondják, hogy orvosznak, majd nem nem szólhatnak bele. Figyelj, ez azért nagyon érdekes dolog, mert erről a Krisztával hosszan beszélgettünk, és a a pályánban külön volt róla szó. Tudom, uh, néztem. Át, ugye arról beszélt, hogy Havas Sofia, hogy ugye van egy korosztály, akik járványügyben tanultak olyasmit, amit nem biztos, hogy most tanítanak. Én pontosan érzi, gondolom, hogy mire alkalmas egy, egy katona, ugye egy katona elvileg, ugye azon kívül, hogy megvédi a kórházat, készletgazdálkodásilag olyan döntéseket hozhat. Na a... ezen gondolkoztam, mi az, hogy készletgazdálkodás? Ne teszteljenek! Ne adjanak kaját az embereknek. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Géza, Géza, türelem. Alapvetően neked az a bajod, ami egyébként nekem is, hogy nem mondják el, mert önmagában az, hogy ott vannak a katonák, az egyáltalán nem baj, ha az nekem ember érti. Csak tudnám, hogy mit csinálnának. Mit Igen, csinálnak? ez a gond, hogy... Vezetik a kórházat. Nem, nem, vezetik, nem vezetik a kórházat, azt is elmondták, azt mondták, hogy orvos csinál. szakmai dolgokban nem szólnak bele. Arról nem tehetek, Géza, hogy ez a kormány veled nem beszélget. Én erről 8 óra után részletesen fogok beszélni, de ez a kormány veled nem beszélget, eddig se beszélgetett, most se beszélget. Ő azt mondja neked, hogy ha föltűnik egy kórházban egy katona, akkor neked, ha nem is kutya, kötelességed, de akkor jársz jól, hogyha nem vitatod ezt a kérdést, azt gondolt, hogy ez a te érdekedben nem történik. Kérdezem, hogy mit csinálsz? Itt van. Szeretném tudni, hogy mit jelent az. Hogy hogy segít a kórház vezetésének. A kórház, és még azt értem ezt a aki. Csak tényleg végig gondoltam, hogy milyen készlet van egy kórházban. Gyógyszerek. Szóval gyógyszerek, a, a legkülönbözőbb dolgok. Nem szól bele. bele a gyógyszerek elosztásában, mert De az, az kérdés, hogy adott az esetben le. milyen betegség. Tehát, hogy. hogy uh, az olvasz mai kérdés. Jó, hát az a helyzet, hogy én te tudok sokkal többet annál, mint te. Pontosan azt tudom, hogyha nem beszélgetnek veled, akkor ezekre a kérdésekre mi ketten csak arra tudunk rájönni, amit eddig megfogalmaztunk. Az a bizonyos szempontból, hogy bizonyos idő utána nesze semmi fog meg, jól tipikus esete lesz. Nem beszélgetnek velünk, elvárják tőlünk azt, hogy az intézkedésekről azt feltételezzük, hogy jó intézkedések és ezeket mind a mi érdekünkbe hozzák. Jó reggelt! Jó reggelt! A fialagúra, veszi Igen. Ja, jó reggelt, nézem a műsorát, én nem régen kapcsolódtam bele, egy pár hete. Uh -huh. én magának megköszönöm ezt a lazaságát, aki a napját az ember, nekik a maga nevébe, meg megköszönöm a, a hallgatóinak, meg a tévénézőknek, hogy néz, nézik maguk, magát, nézik. Az, hogy utána sértől szörvízzák, meg minden munkoparasznak elmondják. Nagyon ha, szépen köszönöm. Nagyon a szépen köszönöm. Én egy ilyen madári esztő vagyok. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, fioló úr, tudnék beszélni? Vele beszél. Hello. Mondom, vele beszél. Szia János, itt vagyok. Szia. Nem tudom, nem tudom hogy emlékszel -e rám, régi palotta kis büfébe voltam. És a Horváth Péter barátoddal jötté be hozzám. Tétel, ezen, mondjuk azt, hogy emlékszem, szerintem ez a Jobbik verzió, igen? Igen, és uh, tudom, nem idevágó téma, de azt szeretném megkérdezni, hogy mi van a Péterre, nagyon kedveltelek titeket. Hát erre most nem tudok válaszolni, sajnálom. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nagyon fontos a pontos tájékoztatás. Arról van szó, hogy az unióból érkező segítséggel kapcsolatosan Homlok egyenest ellenkező dolgokat lehet hallani. Újjai úr, mond valamit, szerinte kapunk támogatást, másodszor pedig Dajstamás pontról pontra megcáppolja, és minde kettő első elolvasásra igaznak tűnik. Miért nincs olyan fórum, már elnézést kérek, ahol ezt tisztázhatnák például közszolgálatba, vagy nem tudom, hogy hol, de tény, hogy egyszerűen kapkodom a fejem, és szeretnék tisztán látni. Miért vagy Nézze, amikor néhány percunkban meg fogok szólalni, akkor egyebek közt ez azzal lesz összefüggésben, hogy ami most van, az nem egy komoly baj. Ha komoly baj lenne, akkor az, amiről ön beszél, nem lehetne napirenden, akkor nem beszélnénk róla. Akkor arról beszélgetnénk, hogy van egy probléma, amit meg kell oldani. Hogyha ennek a problémának a megoldásához két ilyen különböző oldalról lehet nekifutni, és ez két különböző közösségnek olyan politikai vitájává válik, mint amivel kapcsolatban ön betelefonált, akkor abban az országban a koronavírussal kapcsolatban nincs igazán komoly probléma. Vagy ha van, akkor azt nagyon furcsán kezelik a felek. A koronavírus ez egy nagyon súlyos probléma, ezen nem szabadna játszani. De játszanak vele, uram, játszanak vele, felelőtlenül játszanak vele, és én még ah. néhány percig itt magam, aztán elmondom azt, amit a világról gondolok. Előre is köszönöm, viszont Nem biztos, hogy lesz benne köszönet. Jó reggelt kívánok! Haló! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! 82 éves vagyok, csak annyit szeretnék megköszönni a szembenthelyi polgármesternek, hogy mindenkinek két szájmaszkot küldött. Mikor kapta Egy meg? Egy becsületes ember még ha is. Azt kérdezem, hogy mikor kapta ezeket meg? Csütörtökön. Benne volt a postaládában, vagy becsönget. Igen, igen, igen. Kiszállították, beszúrtak minden postaládába kettőt, és hát voltak borzalmak, mert kilopkodták. Ön hordja Én is? Van. Azt most... Kérem. Most maradjunk abban, hogy megkapta azt, hogy mit csináltak mások vele, az most legyen közömbös. Hordja Át, is? Igen. El, elhagyja ön a lakást, Át, vagy pedig nem? nem mentem ki, máma szeretnék lemenni a gyógyszertárba. 82 éves vagyok. Egyedül vagyok. Hát ez van. Éljem meg a 120 évet, szerintem meg fog történni. <gül> Nagyon szépen köszönöm, és viszont magára. Egy, egy dolgot, köszönöm, egy és dolgot. Jó de, de, de, de, de, álljon meg, jó? Azt igen? kérdezzetek valamit? Igen. Szeretőn élni? Nem. Eltemettem 23 éve a férjemet, eltemettem 11 éve a 44 éves lányomat. Ennek az egészségügyi miniszternek köszönhetem. Ő műtötte Orvosi műhíva három és fél év, hét nyitét, és eltemettem. Én értem azt, hogy önt ennyi szomorúság érted, de a én. hangja és a mondandója az én. mégiscsak arról szól, hogy van önben valami élni akarás. Ezt a kettőt én hogyan egyeztessem össze, mint egy vadidegem? Hát, tessék megpróbálni. Rendben van, akkor próbálkozom. Jó reggelt! Mondom, jó reggelt. Jó reggelt. Ebben a tempóban fogunk beszélgetni? Nem, nem, nem, nem, nem. Csak azt szeretném meg, az én véleményem az, hogy... Mivel kapcsolatban? A katonákkal kapcsolatban. Igen? Mindenki kérdez, hogy mit keresnek, mit keresnek. Hát uh, Orbán katonásit játszik, mint tudjuk, imádja. Egy. ez minek a De akkor minek ez a koronavírus? Küldhetett volna a katonákat korábban is. Hát nincs háború, van koronavírus. De koronavírus előtt miért nem küldötte a kórházakba a katonákat? Hát akkor nem volt értelme. És most van? Miért? most, van. De most, van. most van. De most azt mondta, hogy. De az előbb azt mondta, hogy az orbán katonásdit játszik. Akkor ezek szerint jó, hogy katonásdit játszik? Szerintem, nem. De, Szerintem akkor, nem. de az előbb azt mondta, hogy mégiscsak van helye a katonáknak ott. Akkor ezt összetudna egyeztetni, hogy ez, az ön fejében hogyan van egyszerre párhuzamosan jelen? Ez a két állítás? Hát ne az én fejében kell sokkal... Ne arra de ott... önnel beszélgetek. 061 0877 1 0877 Ma 2020 március 30-án Hétfőn 3 perccel Reggel 8 óra előtt a Jancsi Minden, amit az aznapról tudni kell Vagy érdemes a ha hallgatók valamint a nézők És Fiala János Műsora arról, amit az aznapról tudni kell Vagy érdemes 14 éven aluliaknak nem felette És csak igen korlátozott mértékben ajánlott Jelentés az árbockos és egyéb zagyvaságok. Nulla hat Kívánok. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt vagyok! Fiala János! Őrvendek János, azt szeretném kérdezni, hogy mi a véleménye arról, hogy mi olyan jól teljesít a gazdaság, ennek ellenére 360 forint már az euró, mi lesz ennek a vége? Halvány, van nincsen, nem vagy gazdasági szakember. Gondolom, hogy amikor a koronavírussal kapcsolatos járvány megszűnik, akkor bizonyos hát mértékig visszarendeződik, de lesz majd Duronelli Péter a héten a műsoromban, és ő talán majd válaszol erre a kérdésre. Nagyon szépen, köszönöm. Nagyon meg. szívesen. Jó reggat. Jó reggelt kívánok! Lehet többször telefonálni önnek ebben a... Egy kör egy menet nagyon jól mondja annak idején, amikor a műsor elkezdődött, akkor ez egy fontos célmondat volt. Egy kör egy menet és egy műsor egy körnek számít. Csillagszórok az éjszakák, Szent János bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon florence összekeverten. Búcsúszható őszi Lidónak emlékei, A hajnali párás, díszkócos táncitermen. Történt szépek, éltek és voltak, Kik meg nem haladnak soha.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 Ha minden ma összejön a parlament, Kővér László részére az országgyűlés elnöke 2020. március 23-án, ugye ez a múlt hét történése, tisztelt elnök úr, az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló dörödöm dörödöm határozat dörödöm dörödöm bekezdése alapján a kormány nevében indítványozom a koronavírus elleni védekezésről szóló dörödöm dörödöm számú törvényjavaslat sürgős tárgyalását. A sürgős tárgyalás elrendelése annak érdekében szükséges, hogy a humán humánjárvány mérséklésére, illetve közvetkezményének elhárítására szükséges rendkívüli intézkedések jogalapja továbbra is biztosított legyen. Javaslom, hogy a törvényjavaslat által általános vitájára a lezárásig az országgyűlés 2020. március 24-i -e keddi, ezt a múlt hét, ülésnapján kerüljön sor a szavazásokat követő első napirendi pontként. Módosító javaslat benyújtására 2020. március 24-én kedd az általános vita lezárásaig legyen lehetőség. A részletes vita szakasz a törvényjavaslat általános vitájának lezárásával nyíljon meg. A törvényalkotási bizottság a dörödöm-döröntőöm dörödöm, szándéka, dörödöm-, dörödöm, dörödöm, dörödöm, dörödöm, dörödöm, dörödöm, dörödöm amit a fendiekre tekintettel alapján kezdeményezem az Országgyűlés 2020. március 23-24-i ülés napirendi javaslatának kiegészítését. A jelzett törvényjavaslat általános vitájával arra az esetre a fentebb hivatkozott számú törvényjavaslatnak a házszabályi rendelkezésektől történő tárgyalását az Országgyűlés nem szavazza meg. A napirendi javaslat módosítását a törvényjavaslat mielőbbi elfogadásához fűződő társadalmi érdek indokolja Budapest 2020. március 23-án tisztelettel. Doktor Semjén Zsolt. Mint emlékezhetnek rá, a múlt héten ezt a felhatalmazást az ellenzék a parlamentnek nem adta meg, 80 százalékos többségre volt szükség, és nagyjából 72 százalék jött össze. Ennek a törvényjavaslatnak a megtárgyalása előtt én azt kérdeztem önöktől kerek egy hete, hogy vannak-e önök olyan bizalommal a kormány iránt, hogy azt a felhatalmazást, amelyet a kormány kért, megadnák-e neki, és nem csak, hogy megadnák-e neki, hanem ennek a rendkívüli gyors tárgyalását is lehetővé tennék, e vagy sem. 50 szavazatot gyűjtöttem össze, kerek egy hete, úgyhogy mindenki valamiféle indoklást is mondhatott. 45-en ezt a bizalmat nem szavazták meg, 5-en ezt a bizalmat megszavazták, és elmondtam, hogy ennek semmilyen jelentősége nincsen, ez nem egy felmérés, ez nem egy közvéleménykutatás, lehet, hogy a kérdést is pontatlanul tettem föl, lehet, hogy befolyásoltam önöket a válaszaik megadásában, ennek ugyan kicsi az esélye, de végül is ezek mind lehetségesek, és őszintén sajnáltam azt, hogy kerek egy hete ezt a kérdést fel kellett tennem, mert akkor, amikor járványügyi helyzet van, amikor járvány van, amikor komoly egy betegség általi fenyegetettség, akkor arról beszélni, hogy aki az érdekünkben tesz, az iránt egyébként mi bizalommal vagyunk-e, egy olyan szituációban, amint egy hete volt, és ami azóta nem lett jobb már, mint a szituáció, szerintem minimum önellentmondásos, ma pedig azt mondom, hogy rettentő. Többféle bizalom létezik. Én azonban a bizalmat ma egységesen kezelem. Nem beszélek szakmai bizalomról és emberi bizalomról, bizalomról beszélek, egy olyan bizalomról, amivel a másik iránt vagyunk a tekintetben, hogy ő jóindulatúan és szakszerűen jár el a történetünkben, függetle attól, hogy ez koronajárvány idején van-e vagy sem, függetle attól, hogy ez a pékségben zajlik-e, vagy egy műhelyben. Az a 45-ötös eredmény, amely kerek egy hete született, borzasztó. Hogy milyen érzés lehet egy kormánypártinak ezt hallgatni, vagy milyen érzés lehet a kormányzat bármely tagjának ezt hallgatni, fogalmam nincs, ha velem lenne kapcsolatos, az én tevékenységemmel lenne kapcsolatos, én biztos elgondolkodnék azon, hogy amit én ezt megelőzően cselekedtem, az hogyan váltotta ki az emberekből azt, hogy így szavaztak, de pláne egy ilyen szituáció esetén. Az elmúlt héten ez önöket egy tízes skálán aztán már semennyire se foglalkoztatta, más dolgokról beszélgettünk. Járványban. Kiárási korlátozás, veszélyhelyzet. Hétköznapi életünk alapvetően van felforgatva, függetle attól, hogy felforgatottságát nagy valószínűséggel a járvány okán még tovább lehet fokozni, miközben ez nem elvárt, de bekövetkezhet annak függvényében, hogy a járvány mikor lép át a szorványosból, a csoportosból, a tömegesbe, és mikor válik olyanná a helyzet, hogy mindannyiunk érdekében olyan intézkedéseket kell hozni, amelyeknek a megértését ránk bízzák, de a betartását mások fogják ellenőrizni. Akik régóta hallgatják a kejfejancsit, pontosan ismerik a történetet, ami Bocmarcitól ered. A történet így szól, hogy mi a Római és Júlia. A kapulat mondta, hogy család visszája, eredete homályba vész. Én azt hittem, de nem kell, hogy feltétlen múlt időben beszéljek, mert most is azt hiszem, hogy egy járvány, nevezetesen a koronajárvány, amely olyan változásokat idézett elő az életünkben, amilyen változásokat talán bizonyos nemzedékek megélhettek 1945-ben és előtte, vagy 1956-ban. De azt követően sohasem, és ezek egészen más jellegű történelmi események voltak, járvány, ilyen járvány utoljára a világon a spanyol járvány volt, a vagy a járvány, amely tudtommal olyan régen volt, hogy hát, annak az emlékét mai élő ember már nem műrizheti. Tehát én azt feltételeztem, hogy ez a helyzet, ez, mint amikor olajat öntenek a tenger hullármaira, elülteti mindazokat a viszályokat, mindazt az ellentétet, ami egyébként egy társadalomban van, annak érdekében, hogy közösen léphessenek fel a bajjal szemben. Az reményeim, reményeimmel nem törődött a magyar világ, nem szüntek meg az ellentétek. Se, ilyen, se olyan ellentétek, de alapvetően, amiről én beszélek, az a politika. Nekem nem volt rossz családom, függetlenül attól, hogy 17 éves koromban elsősorban édesanyám nevelése kapcsán pszichológushoz fordultam, de ezzel együtt nem volt rossz családom, de amikor apám nagyon ritkán azt mondta, hogy amíg az én kegyeremet eszed, addig az lesz itt, amit én akarok, azért megmarad bennem, és a 22 éves lányom szerintem sok hülyeséget hallott tőlem, de ilyet talán nem, vagy ha igen, akkor azonnal elnézést kértem tőle. Magyarországon 2010 óta, amióta a Fidesz-KDNP-nek kétharmados többsége van a parlamentben, addig is a politika belemászott a hétköznapi életünkben, életünkbe, de azóta még jobban, miközben a kétharmad elmagyarázza azoknak, akik ezt a kétharmadot lehetővé tették, és azoknak is, akiknek nem, hogy mindaz, ami ebben az országban történik, az az ő érdekükben van, nagyon sajnálatos, hogyha ezt egyébként ők nem látják be. Ez béke se könnyű, függetlenül attól, hogy Magyarországon a szó klasszikus értelmében béke volt és van, hiszen nem tudta a polgárháború az országot, és az a hideg polgárháború, ami e, folyt e, a semmilyen vonatkozásban nem vethető össze fegyveres, azzal, mint amikor fegyveres harc dúl. Hogy ez egy hatalom megőrzési, vagy hatalom megszerzési technika volt-e, vagy sem, ezt sokan megpróbálták elmagyarázni, 2020. márciusára, amikor veszélyhelyzetet hirdetett a kormány, számomra átmenetileg úgy tűnt, hogy ennek eltűnik a jelentősége. Aztán kiderült, hogy tévedtem. És azóta, amióta tévedek, azóta egyfolytában azon gondolkodom, hogy mit fogok én kezdeni ezzel az országgal, azt követően, hogy elmúlt a koronajárvány. Mert elfogulni. Legyőzzük ahogy legyőztünk annyi problémát, és túl fogjuk élni. Vagy önök túl fogják élni. De hogyan fogunk egymás szemébe nézni, arról halványilag gőzöm nincs, és ezzel kapcsolatban úgy gondoltam, hogy 2020. március 30-án megszólalok. Az, ami ennek a felhatalmazási törvénynek a megszavazása kapcsán történt a parlamentben a múlt héten, arra csak egy szóval tudok jellemző találni a skandallum. Az felháborító. Az felháborító a kormánypárt részéről és felháborító az ellenzék részéről. Abban én, mint állampolgár nem érzékeltem azt, hogy ez az én érdekemben van. Egészen addig amíg elolvastam a törvényt, addig hihettem arról, vagy hihettem azt, hogy erről majd értelmes vitát folytatnak, és az értelmes vita úgy hat majd rám, hogy meg leszek győzhető erről vagy arról az oldalról, de az követően, hogy meghallgattam a feleket, az követően elborzattam. Nem drukkolok a koronavírusnak. De nincs egy ember a parlamentben, aki felszólalt, aki mellé teljes szélességben odaállhattam volna, vagy ahogy köznyelven szokták mondani, akitől én használt autót vennék. És ez borzasztó. Ennek az emléke a koronajárvány elmúlta után sem fog megszűnni. Harci helyzet háború van egy kegyetlen és alattomos ellenféle harcoló, mi is és egész Európa és Európa több országa is elesett a háborúban, döbbenetes és felfoghatatlan hírek érkeznek, várokban kórházak folyosai meghalt betegekről, zokogó családtagokról, akik a látogatási tilalmak bevezetése miatt el sem tudtak búcsúzni haldokló rokonaiktól apokaliptikus szól később a jegyzet. Nem csak a szegény bolond Greta Thunberg zavart elméjében létező a klímabiznisz által kitalált fiktív apokalipszis, hanem igazi, valóságos. Hogy hogy jön ide Greta Thunberg, azt valószínűleg Apáti Bence se tudná megmagyarázni. Véres és kegyetlen és Spanyolország is napokon belül utol fogja érni, sőt le fogja hagyni az itáliaiakat. Mint hogyha ez egy verseny lenne Apáti Bence személyében. Ami borzalmas jövőkép, hiszen csak eddig Olaszorszában összesen 80.539 beteget regisztráltak. Ez egy március 28-ai jegyzete a Páti Bencének. Madridban március 8-án vonultak utcára a feministák, így a később a tüntetésen a legvisszafogottabb visszafogottabb szerint is legalább 120 ezeren vonultak fel, többek között a machuizmus gyilkosabb a koronavírusnál, transzparensek alatt. Erre már, mint hogy a machuizmus gyilkosabb lenne a koronavírusnál, azért nem vennénk mérget. Az eredmény ismert, a spanyolok mindjárt beérik, sőt le is fogják hagyni az olaszokat, mind a fertőzöttek, mint az elhunytak vonatkozásában. A februári ölei meg egy kínai, fertőz meg egy olasz kampányjal ellentétben, a gyilkos feministákról szóló hírt legalább megírta a magyarországi ellenzéki sajtó, és még sok mást is, például, hogy szerintük a védekezés legfontosabb eleme a testelés. Majd később. Nincs olyan óra, amikor ne hoznának le legalább egy nemzetközi példát, ami arról szól, hogy minden egyes embert leteszteltek. Napi öt, és ez tényleg nem költői túlzás cikkben harcolnak az Index fiatal kinyúlt pulóveres kócos bloggerei a tesztekért. Kinyúlt pulóveres, kócos bloggerek indexesek. Akkor is kinyomják reggel délben meg este, ha csak is kizállal a és állíthatja meg a koronavírus terjedését. Ez amúgy nyilvánvalóan hazugság, nincs annyi teszt a világon, hogy az 500 milliós Európát le lehessen tesztelni, arról nem is beszél, hogy három egymás követő negatív teszt után lehet csak biztosan megállapítani, hogy az illető nem hordozza a koronavírust. A három teszt között pedig fél napoknak kell eltenniük, és így gyommar körülmények között kell elvégezni, hogy hitelesnek lehessen tekinteni, hiszen ha mondjuk két tesztelés között a feltételezett hordozó kimenne az utcára, akkor nem lehet kizárni, hogy megfertőződik. Ez azon kívül, hogy elképzelhetetlen sok pénzbe kerülne, úgy leterhelni az egész egészségügyet, hogy nem maradna forrás a valódi kritikus állapotban lévő betegekkel foglalkozni. Ez persze a legkevésbé sem zavarja az indexest és a 444-est. Csak ismételgetik a vérvádat a kormány, sőt személyesen egy személyben Orbán Viktor nemcsak, hogy évek óta nem ad nekik interjút, de nem is teszte eleget. Majd később Végül hadd búcsúzzak egy érdekesség. A járvány magyarországi megjelenése óta 444, ha lehet még magasabb fokozatra kapcsolt a bezzeg romániázásban. Szerintük Románia mindenben így a koronavírus elleni védekezésben is fényével elettünk jár. Erdélyi származású magyarként a belpesti romkosmás hipsztereinek, bloggereinek bezzeg romániázása engem amúgy is inkább szórakoztatni, mint dühíteni szokott, de ezen a legutóbbi elélővésükön hangosan felhőhögten. Történt, hogy a 10. Románia kifogástalanul tesztel Magyarországnál sokkal kezeli a vészhelyzetet kezdetű cikkük után, a román egészségügyi miniszter lemondott, a koronavírus alatt hozott rossz döntések és a fejetlenség miatt nem az esztelen és indokolatlan tesztelés állítja meg a koronavírus terjedését, hanem az, ha otthon maradunk. Ezt kellene a napi tíz cikkben súlykolniuk az ellenzéki újságíróknak, amíg nem ezt teszik, addig egyes emberekben joggal merül fel, hogy ezek bizony mind a vírusnak drukkolnak. Ezek bizony mind a vírusnak drukkolnak. Most felolvashatnám Pósa Árpád Gyurcsányi egyből az érre ugrott című írását, de nem gondolnám ezzel feszíteni a húrokat. A 44. Úrfi Péter Tollából tegnap este 10 óra 8 perc, óra az alábírás tette közzé. Vasárnap este megtartották az első online tüntetést, amely a felhatalmazási törvény ellen tiltakozó százezer aláíről fölött járó petíció folytatása. A közösségi élmény nyilván nem lehetett olyan erős, mint amikor nagyobb tömeg gyűlik össze az utcán, de az élő közvetítés azért így is többet adott az azt követő 60 embernek, mint egy sima videó az pedig kétségte előni az online tüntetésnek, hogy nem kellett hozzá órákig átcsorogni hidegben, ráadásul a felszólak is dicséretesen rövidre fogták, még az ismétléseket nem is sikerült elkerülni. Utóbbi mondjuk nem meglepő, hiszen nagyjából mindenki ugyanazt fogalmazta meg különböző nézőpontokból a rendkívül intézkedésekre. Szükség van a kormánynak, meg kell adni a feladalmazást, de nem korlátlanul, mert ez pont a válsághelyzet kezeléséhez szükséges összefogást lehetetleníti el, és utána részletesen szól a tegnap esti online tüntetésről. Ebben a műsorban hosszan Beszélgettünk arról, hogy a Puskás stadion avatásán hogyan hangozhatott el, és arra vajon miért reagált úgy Miklósik Gábor, az Index újságírója, ahogy reagált, amikor előadták a nélkület című dalt. Sok víz lefolyt azóta a Dunán, És a Kéfej Jancsi hallgatói, aki akkor még csak rádióban hallgathatták ezt a műsort, emlékezhetnek arra, hogy mi mindent meséltem el saját magam és mások tollából a nélkület kapcsán. Orbán Viktor vasárnap délután videót tett közzé a Facebook oldalán a 18. nap körkapcsolás egyetlen magyar sincs egyedül című klipben a nélkület szól, és többen is együtt énekelnek az ismerős arcok zenekarral az otthonukból, a klipben feltűnik Zsuzsák Balázs és Márko Rossi szövetségi kapitány is valami több klub szurkolója is. Orbán Viktor a felvételen emlékeztet, március 28 és április 11-e között az egész ország területén kiárási korlátozás van érvényben. Két héten keresztül mindannyian az otthonunkat vagy a lakóhelyünket, csak vagy alapvető szükségletek ellátása céljából hagyhatjuk el, fogalmazott a kormányfő a videón, így a magyar nemzet. Ugyanerről az index. Újabb videót tett közzé Orbán Viktor a Facebookon, a címe 18. nap körkapcsolás, egyetlen magyar sincs egyedül. Ezúttal nem a saját munkáját mutatja be a kormányfő, hanem új műfajjal jelentkezett. Az elején drónról mutatják Budapestet, miközben Orbán elmondja, hogy kiárási korlátozás van, két hétig ne hagyjuk el az otthonunkat, csak a nagyon muszáj, munkavégzés és alapvető szükségletek ellátása miatt. Aztán tényleg körkapcsolás következik, mégpedig focis tematikában, szurkolók éneklik a kamerában a nélküledet, ebből vágtak össze egy videót, Ferencváros Újpest, kispes, Dunaszerdahely, Kisvárda, Zalaegerszeg, sok csapa szurkolói megjelennek, szerepel Körtis, Markoroszi, Gsákboláz, világi oszkár is utóbbi üzent is az éneklés előtt. A szerepség a szereplők többsége fegyelmezetten otthonról, vagy maximo Erkéről állva énekelt, de van, aki a Díos Győri Vár tövébe ment, és olyat is látni, hogy valaki összejöttek a haverokkal a szabadban, hogy együtt ordítsák a riát-riát. Maga a cím, focis videóban biztatja Orbán kitartásra az országot, de a kiárási korlátozás szabályait ne ebből tanulja meg senki. Nem gondolok semmit magamról kizálog a belső hangomra hallgatok akkor, amikor azt mondom, hogy ma a parlamenti pártok kivétel nélkül politikai haszonszerzésre használják fel a koronavírust. Nem azt mondom, hogy drukkolnak neki, hanem azt mondom, hogy használják. Én nem tudom, hogy a járvány veszély mekkora. A belső hangom azt sugja, hogy akkor, amikor a veszély nagy, akkor a politikai pártok parlamenten belül és kívül nem politikai haszonszerzésre használnak fel egy járványügyi helyzetet. Most két lehetőség van, pontosabban mondva három. Vagy nincs jelentős járványhelyzet van, vagy tényleg politikai haszonszerzést látnak ma fontosabbnak a politikai pártok a járványügyi helyzet miatt, vagy a vagy igen, a járványi helyzettel párhuzamosan, vagy valamit alapvetően rosszul látok. Én kívánom önöknek, hogy a harmadik legyen. Uff, én beszéltem. Gondolják el, egyszer ennek vége lesz. És akkor azért valamilyen módon mégiscsak egymás szemébe kéne tudni nézni. Jó reggelt! Sándor vagyok! Kíváncsi lennék, bár erre nincs felelet, ha a kérdést a hír televízió nézőinek tennénk föl, akkor milyen, választ, milyen arányú választ kapnánk? Sándor, soha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, mint a régi jó barátok, egyet mondunk, és egyet mondunk. 0877 ma 2020 március 30-án, hétfőn, 6 perccel reggel fél 9 előtt. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, Fiala János műsorra. Öreget. Jó reggelt kívánok, Sára vagyok. Hát tulajdonképpen, kedves műsorvezető úr, ön mindent elmondott, ami az én fejemben megfogalmazódott. Ehhez hozzátenni való nincsen, csak egyet szeretnék mondani, hogy tegnap megnéztem a 96-ba készült vírus filmet, jeles színészek közreműködésével, egy amerikai film. Az nagyon jó lenne, hogyha többen meg tudnák tekinteni. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánom, Fingé Róbert Először is gratulálni nincs minősorához. Viszont egy kérdésem lenne, ha megengedi, hogy a parlament nagyon jól tudta, hogy az ellenzék az nem fogja megszavazni a miniszterelnöknek a korlátozott hatalmát, és most mégis kétalmas többség elég lesz. Akkor mire volt ez jó? van olyan helyzet amikor felmerülnek elvi kérdések, amelyeket aztán a gyakorlat, a praxis legyőz nem tudom, hogy ismeri azt, hogy van olyan, hogy elvi kérdés Annyi mindent kéne még elmondanom ha nem teszem talán már nem is lesz rá alkalom 06 877 0877 4 perc múlva lesz fél 9. Mint a régi jó barátok, egyet mondunk és egyet gondolunk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, tudom, hogy egy kör egy menet. nem is fogok többet telefonálni ma. Egy dologra asszociáltan. Nem én az én szememben biztos, hogy nem fog, nem akar, nem kell Orbán Viktornak beledézni. De amikor a, ez a harmadosztályú csapat visszaküldte a sporttámogat... Mint a villám tépte magányos fenyő, Mint a vizét vesztett patak, Mint az odébb kö. kő.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 Meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Mint a leszakított, haldokló virág, Mint az ötmillió magyar, Akit nem hall a nagy világ. Mint porba hullott mag, Mi többé nem ered. ha nem világ, 061-877-0877, figyelek, ha van mire. Bélküled, s bár a lényeget, még nem értheted, ha még nem éltél, nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk, és meghalunk, mi egy vérből valók, Vagyunk Hogy történjen Jó Mi egy vérből való Jó reggöd Jó kívánok Figyelek Vagyunk Időnként előfordulat, hogyha nagyon sokan telefonálnak Akkor megszakadnak a vonalak Ebben nem fog tudni az Önök segítségé lenni. 061-877-0877 Jó reggat! Szia, Laura, az? Én. Például, nem az a baj, hogy túl sokat telefonálnak, hanem hogy nem telefonál. De mindegy, én azt kérném, hogyha megvan önnek a rókszertől. Jó reggelt! Minden szavával egyetértek. Hozzátenném még a Móháci polgármesternek a cselekedetét. Jót akarta a városnak, és ezért felelősségre fogják vonni. Holnap reggel lesz a műsoromban. Valami a belső hangom nekem is azt súgja, hogy ez történik. Köszönöm szépen. Viszont hallásom. 061 877 061-877-0877 Éva vagyok. Köszönöm az elmúlt fél órát. Nagyon megdöbbentő volt és megrázó, de tanulságos. Köszönöm a munkáját. Őző, vigyázzatok a strázán. Csillag szórog az éjszakát. Szentlámos bogatok a kert. Ezt elmúlt nyarakom Flórenc nyaráz, összekevertem. Búcsúszható őszi lidónak emlékei a hajnali párás díszkócos Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem hallhatnak soha. Őrzött elevenek is voltak, szívek távoli musolja reáltok néz, aggódva, árván. Őrzők,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 És a csillagszóló éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szétbesződítét. És akik még vagytok, őrzőn árván, őrzők, vigyázatok a strázsát. Reket. Jó neked! Jó neked! kérdezni olyan, hogy ilyen esetben miért kell ajándékcsomagot csinálni? Mármint milyen ajándékcsomagot? Rehabos üzembe ajándéktasakot gyártunk. Elnézést, nem ismerem a történetet, így nem tudok hozzászólni. Hogyha elmondja a történetet, érteni fogom. elmondta az utolsó mondatot, és nem mondott el előtte semmit. Leszázalékolt üzembe ajándéktasakokat gyártanak. Ön is? Igen. Igen. És ebben mi a probléma? Össze vagyunk zárva a kicsi helyen sokat. És ezt szóvá tették? Igen. És mi volt a válasz? Ez van. Hát akkor legyen szíves, mondja meg, hogy ön hol van, és utána föl fogom hívni a munkáltatót, hogy ez egyébként jól van-e. Akarja megmondani, hogy ön hol van? Akkor készügnök. Értem. Sajnálom, így nem tudok többet tenni. Szia, Lóra! Tessék. Legnagyobb tisztelt, üdvözlöm. Halló, hall Figyelek. Igen, fia Lóra, legnagyobb tisztelt el, mindig hallgatóan műsorát, mert maga kimondja az igazságot, és nem törődik el, hogy jobb oldal valóda semmivel, és sokat segít az embereknek, akik szóval. követ, és megmondják a véleményeket, de magyarok vagyunk. És tartjuk magunkat ahhoz, hogy szabadok vagyunk. És és Köszönöm szépen a hívat. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Figyelek a Fiala szeretnék de beszélni. Be, de már a Fiala van beszélve. Jaj, bocsánat. Azt szeretném mondani, hogy mindenről beszélnek, maradjunk otthon, de vajon a hajléktalanokkal mi történik? Megkérdezem majd Niedermüller Pétertől, hogy ne olyant mondjak, ami pontatlan és ami nem áll helyt. Köszönöm szépen, hogy hívott. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Fiala úr! Elnézést, é, igen, ma már. Egy kör, egy menet. 061-877-0877 Köszönöm, Gellér László vagyok. Fiala János. Üdvözlöm, Fiola úr. Én nagyon köszönöm ezt a mai reggelt több nemzet kö, kö, több magyar testvérünk nevébe, és külön köszönöm az Adiverset, és külön köszönöm a nélkület számot. Ennyit szerettem volna mondani, egyetértek minden szavával. Köszönöm, köszönöm szépen.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 Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Fialaut. Szenzációs csúcs a teljesítménye, hogy az igazat mondja. Ez gyakorlóltam már egy ideje, most nem hagynám abba erre a rövid időre, ami hátra van.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 Alapvetően nem kell, hogy pátoszos, pátosztalan szavaim önöket azért alapvetően befolyásolják itt a tévéműsor utolsó perceiben, amiből még kilenc perc van hátra, a rádióműsor utána még tart egy ideig. 061-877-0877 Jó Legyen alkalom! Mire? Már többé, Lehet graffitiket festeni ebben a műsorban, de nem biztos, hogy értenni fogom őket. Jó reggelt! Jó reggelt! Igen. Nekem is egy közben bekapcsol. Benne van. Jó es. Tehát jó, jó estét! Minden szavával, tehát most tudtam eldönteni a múlt heti parlamenti vitát. Ha nem magát hallja, folyamatosabban fog ja. tudni beszélni, mert önmagával ha, beszélget. Igen, a múlt heti vitát, igen, és még egy, ja igen, és még egy, hogy a családunkban... Uram, leközöbb halkucsa ha le a tévéjét. Jó reggelt. Uh, halló? Jó reggelt. Uh, Fialóra, Bélent, uh, Merinde Gates Foundation-től és a roxette kérném a Fókusz-fókusz-t. De, a de nagy nagyon kedves, de ez nem egy kíványság műsor. Hát, aki, ami akkor a, ami a maga kedvence, de például valami olyan szép számot, ami olyan pörgős, például, hogy... De ne autótó valamit rakjon meg. Nem ígérhetem, de nagyon kedvesek, De nagyon vagyok kettő. De is nagyon lehetséges, de most nem állok, nem állok módomban. Én azért azt tudom önöknek mondani, pátosos szavaim mellé, hogy örkényrendel. Vagyunk. Let's go. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Ölegör. Jó napot kívánok, szerkesztő úr. Hát én koronavírus és pánikmentes jövőt kívánok minden ember embertársamnak, bárhol is él a földön, bármilyen a színe. Nagyon a szépen köszönöm. csak hogy érezzék a jó szándékot bennem. a neoton, mit szeretne? Igen, köszönöm. Hát akkor már... Mert... Van Neoto, ne... Van neoton, Neoto legneotonabb. Hát az Isten ágya már meg. Egyszer az életben teljesítem a kívánságát, és akkor sem elégedett. Mit akar még? Engem sok mindennel meg lehet vádolni, de egy számokat játszottam volna az elmúlt 40 évben, vagy otthon ezt hallgattam volna. Sok rosszat lehet rámondani, ilyet nem. Most az ön kedvéért egy kicsit. Ez az ön napja. Jó reggelt. János, János. Viszont hannásra! Így reggel 3-9 előtt ez a jó reggelt János ez így hat rám, ne haragudjanak. A tenger Ne haragudjon uram, ennyit volt módom adni. 061-877-0877 Minden is, műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor a tévénézőkkel holnap nem sokkal 4.18 előtt találkozom. A rádió hallgatóimmal még együtt töltök durván egy negyed órát, talán többet is, hogyha igényt tartanak rám, ez az ő telefonjaikból fog kiderülni. Távolétemben e-mail címem dörö. úgyis mint doktor. fialajanos kukac gmail.com jó reggat! Jó, hát kívánok, Mérő Vajos, mi vagyok, beszélek. Figyelek! Hoztak rendeletet arra, ugye, hogy az időság 12 óráig. Hoztak rendeletet, hogy az idősek 12 Azt mondjam, óráig Azt ne saját magával beszélgessen, hanem velem. Tehát vagy Daja a készülékét, vagy saját Igen. magát, hajja vissza, és ezért mindent kétszer mond, kétszer mond. A boltok viszont nem mindegyik alkalmazkodik ehhez az időponthoz, hiszen a legtöbb kisbolt vasárnap például, vagy szombaton délig van nyitva. Szerintem szükséges lenne az a rendelkezés, vagy az a saját házon belül való döntés, hogy változtassanak a nyitvatartási Tudom, már dolgoznak rajta. Kis türelmet Köszönöm. kérek, könnyen lehetséges. Megértem a problémáját. Köszönöm szépen, Köszönöm hogy Köszönöm szépen. Köszönöm. Magunkra maradtunk itt a rádióban 061877 0877. 61877-0877 877, ma 2020. március 30-án hétfőn 2 perccel 9 után. Rosszát nyomtam meg elnézést. Visszaállok. Jó Jó jó reggelt. Na, csak azért telefonálom, most nem tudom, hanyag mert ugye egy kör egy menet. Igen. De könnyűrgem, nincs véggemes. Mesélni egy történetet, ami a Vasudvájban történt. Azt mondjam, ha egyszer tudja, hogy egy kör egy menet, akkor legyen szíves, tartsa be. Igen. Milyen mondandó szorult még önökbe, akkor azt legyen szeg szívesek, osszák meg velem. Amennyiben ezt nem teszik, akkor a műsor kilenc órakor véget ér. Amennyiben megteszik, abban az esetben én is itt maradok. 061-877-0877. Figyelek, ha van mire. Köszfónval lesz reggel 9 óra, ez a Kejfej Jancsi. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Imáron a Hallgatók és Fiala János műsora, amit a tévénézőktől elköszöntem. Abban a reményben, hogy aztán holnap reggel 4 at ismét köszönthetem őket. szorult -e bármi mondandó önökbe, vagy az íg a világán mindenről beszéltünk, amit önök egyébként szükségesnek láttak. 061-877-0877 először. Jó reggelt! Jó reggelt! Csak érdeklődnék a Bartók kinek a produktuma. Ez egy Emerson Léken Palmer nevezett. nevezetű okay. társaság. Szépen, Nagyon szívesen. Viszont hallásra. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Érdeklődni szeretnék, hogy mikor lesz ennek a mai viszont az ismétlésének. Pont a legvényire hogy nem tudtam meghallgatni. Ez valami felhőben van, valami szamkladban és aztán ott lehet meghallgatni. Ennél sokkal többet nem tudok. Jó reggelt! Get kívánok! Én csak egy praktikus uh, tapasztalatot szeretnék megosztani önnel meg a kedves hallgatókkal. Uh, Ötel vagyunk a családba, papa-mama három gyerek, uh, természetesen rengeteget mocunk kezdet, hiszen hetek óta ez folyik a csapból is, meg egyébként érthető logikus, ezt kell csinálni. Az ötből a hármunknak úgy ki van száradva a kezén a bőr, ami már szerintem önmagában kockázott, úgyhogy csak ha más is járt így, akkor. Kenjetek a kezeteket, készkrémmel már baj lesz. Köszi! 1-877-0877 Először 7 perc múlva lesz reggel 9 óra. Jöreged! Jöreged, nem tudom, elhangzott-e már, de az a napi műsornak, ez műsornak az ismétlésen minden este 22 órától van a spééten. Igen, ebben teljesen igazából, van, ez nem tudom miért ment ki a fejemből. Kicsit elfáradtam saját magamtól, köszönöm szépen. Bányai úr, este 10-kor. Köszönöm a segítséget. Elnézés kérek, falus úrtól hívom, bocsánat. hat egy, 87 nulla, nyolcszázhetvenhét. Zárószám, ha csak nem telefonálnak. Dresses, and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man. 061-877-0877 az elérhetőségem, még néhány percig. Tavalitemben dörö.kisdkiser.fialajanos.kukac.gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor megmaradt kísérletinek, és holnap reggel nem sokkal, negyed nyolc előtt is még 061-877-0877 először. 061 877 0877 másodszor 77 vai senki többet töröpont, fiala János, kukacgmail.com Vigyázzanak magukra, maradjanak otthon!